Du lyssnar på Tolkning pågår för tredje söndagen i påsktiden Idag pratar vi bland annat om att våga lyssna på Gud Om att Jesus är hans son och om att vara en bra ledare Och så brottas vi lite med evangelisten Johannes antisemitiska drag Och kanske borde vi ha brottats ännu mer med det För det är onekligen en stor fråga hur vi hanterar detta evangelium i vår tro och i vår predikan Nu börjar vi Och idag är det jag, Klara Nystrand, som sitter här tillsammans med Silla Nyman. Kan inte du berätta vem du är? Absolut. Jag jobbar som pedagog i Sankt Palikyrka. Mm. Eh, jag är även prästkandidat och jag har några år kvar innan jag blir prästvigd. Mm. Eh, och du ska få läsa texten. Ja, Johannes Evangeliet. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem- det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sade, hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är messias så säg det öppet. Jesus svarade, jag har sagt er det, men ni tror inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig, men ni tror inte. Därför att ni inte hör till mina far. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och det följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat. Och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Mm. Mm. Och nu får jag väl berätta för lyssnarna att jag har kastat in dig i det här. Mm. Mm. jag har inte gett dig någon chans riktigt att förbereda, <laughs> förbereda texten. Men eh, nu när vi läser den så vill jag ändå veta, vad, vad fastnar du för? Nej, men jag fastnar när jag läser just det här. Att eh, ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Och så tänker jag att det, det känns inte helt sant om man tittar på den kontext vi lever i nu. Att vi som faktiskt är hans får inte alltid verkan, verkar riktigt känna hans röst eller lyssna till den och absolut inte alltid följa honom. Nej. Så du tänker då att, att de som är fåren idag är liksom vi som kallar oss kyrka? Ja, som inte kanske följer alltid så, så bra. Jag tänker också när man har en så inte religiösa möten, att... Eh, det finns en självklarhet ofta i andra religioners tro och en mycket större respekt också kan jag känna inför det som är vår tro och det som är så att säga, vår ledare vår Jesus, vår virus och en, en, vad jag ibland kanske tänker att vi har för deras tro eller vad vi faktiskt har lite för vår egen kontext mm. mm. Att vi inte är så bra på att sätta Jesus i centrum alltså. Ja Det är så jag hörde Mm jag tänker att det är där den eh, kampen man har på något sätt som, som troende att försöka höra eh, Guds röst mm. hela tiden och, och lyssna på den mer än sin egen mm. och, och sen så är det där liksom urskilningsprocessen också som är rätt så knepig liksom. vad är det som är min vilja och vad är det som är Guds vilja och vad ja. är Ja men absolut men och det är väl det jag känner också att om man Alltså lever i det samhälle vi lever i just nu där det ändå finns lagar och, och regler och förordningar om man ska förhålla sig till olika saker så kan man ju ibland känna att detta är kanske inte det ultimata alltså rätta som man gör nu pratar inte jag bara om oss som kyrka utan jag pratar om, alltså om sig som människa när man vet att att det kanske inte helt går, går i, i enlighet med Jesu vilja eller Guds vilja utan man man följer lite andra lagar också. Mm. Kanske av rädsla eller bekvämlighet. Men ofta tror jag. För att det är så man har lärt sig. Och av gammal vana. Och för att samhället är uppbyggt. Ja, och man bara ryser på. Det rysar på. Ja. För det tänker jag nu när liksom... Oh, jag läser någon text för jättelänge sedan. Som, är ändå, som gjorde intryck på mig. Liksom, som, som handlar om just... Vad gör jag för att ge Gud utrymme att tala i mitt liv? Alltså hur ofta söker jag upp stillheten? Hur ofta... Alltså, tar jag mig tid att lyssna? Liksom. Om, om jag nu säger att jag vill följa Guds vilja eller att jag vill, liksom, jag vill att Gud ska tala in i mitt liv. Och Det, det, så det vill jag. Mm. Men hur ger jag Gud chansen? Liksom? För att där kan jag känna att, att alla människor idag är så himla stressade. och Det gäller lika mycket av oss som jobbar i kyrkan. Nu har vi precis firat påsk och då märker man ju det <laughs> väldigt påtagligt. Liksom som alltså om Gud hade haft något att säga till mig nu så skulle Gud inte haft en chans de senaste veckorna kan säga. Nej, nej, nej. Men jag förstår den känslan bara, ja, men Du får vänta, du får vänta. Men du återkommer <laughs> efter stilla veckan. Jag är så mycket <laughs> nu. Ja. Mm. Så vi, har inte, vi lever inte riktigt ett liv i samhället idag som är anpassat för att man ska kunna lyssna. Nej. Alltså. Utan man bara spinner på och då blir det ju som du säger då blir det ju andra saker som styr istället liksom. Mm. Ja, det är en, en stor bit i texten men jag tänker också så sådär det, liksom, det, det, det känns ju också väldigt exkluderande på något sätt att ja, men vissa är mina får och de kommer fatta de här grejerna och sen finns det de som inte är mina får och de kommer ändå inte fatta så det är inte lönt eh, lite den känslan får jag att det är liksom det här eh, innanför och utanför uppdelning eh, vi och de Ja, men då tänker jag att man, det är ju Johannes evangeliet och man kanske får påminna sig i det liksom att det är skrivet i en kontext där, där liksom Johannesförsamlingen, att de, de var exkluderade. Det var de som inte fick vara med så då kanske de kunde köra den här retoriken lite på ett annat sätt. Det liksom. som en överlevnads Ja, ja. ja. Men så är det väl överlag att man, man får nog inte vara alldeles för uh, trogen varje ord man läser. För att kontexten har ju verkligen ändrats. Mm. Ja, det spelar roll om man är underläge eller överläge. Ja, ja, när man pratar om vi och dem. Han har inte så himla bra språk när det gäller judarna heller. också. Han har ju väldigt antisemitiskt. Mm. Och det är ju alltid problematiskt. Sen tänker jag att den här texten handlar om så många olika saker. Det här är också det här när Jesus pratar om sig själv att gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Det är också en jättestor grej för det handlar ju på något sätt om att, att vi förstår Jesus genom vad han gör. Liksom. Att vi förstår Gud genom, genom Jesu handlingar. Ja. Det lämnar också ganska öppet för tolkning. Men en sak som jag tänkte på när det gäller det här med eh, att man känner igen Jesus på hans gärningar eller känner igen Gud på Jesus gärningar. Eh, jag lyssnade på en annan podcast där de pratade om att nu för tiden så är vägen in i kyrkan går kanske oftare genom att man engagerar sig i något av kyrkans liksom, sociala arbeten. Mm inte att man liksom börjar med att komma en söndag på högmässa och så tyckte man att wow, det här, det här var grejen och sen så fortsätter man, utan mer att man engagerar sig i ett sopkök eller någonting annat och sen så utifrån att man själv får vara med och göra de sakerna och sen så får man förstå att okay, det här är vad kristen tro handlar om, detta är vad Jesus pratar om och så blir det en väg in Tro, liksom, att man börjar på något sätt i handling och sen så kommer tron efter att handlingen leder till tron och istället för tvärtom. För man tänker oftast att först ska man få en tro och sen när man har sin tro så ska man göra massa goda handlingar. Mm. Och då, om det är så så är det ju verkligen någonting som vi behöver kanske tänka på som kyrka. Att ge människor den möjligheten i så fall att göra, göra handlingar. Mm, och inte bara tro att de ska komma in och sätta sig Men jag tänker också så För Jesus var ju väldigt så on ja. Han pratade mycket Men han gjorde ju mycket också Och jag tänker att nyfikenhet Är nog också en sån här grej som kommer egentligen Före den uttalade tron Och jag tänker på att du har ju också jobbat mycket med konfirmander, och ungdomar Och så mm. jag i flera år när jag började jobba så hade jag den här att man skulle sitta ner så skulle man läsa evangelietexten och sen skulle de svara på frågor och så skulle allting uppenbaras dem och det var viktigt att de kunde liksom budorden och alla viktiga saker så de fina goda kristna konfirmander mm. uh, och jag insåg att det fanns inte så mycket glädje utan då, det var som en skoldag för dem så när vi bara gjorde helt om den pressen jag jobbade med då Uh, ja, bara så att, men vi låter er göra så här learning by doing så de fick faktiskt göra hela gudstjänsten och det engagemanget och det är ju de sen som fortsatte i ungdomsgruppen och som har fortsatt under åren uh, komma på olika saker och som har valt att döpa sina barn och så här. Mm. för tröskeln in i, i själva kyrkorummet och in i är liksom det krist den kristna gemenskapen den är faktiskt rätt så hög. Mm. Mm. Ja, det är viktigt att få vara med och göra. Liksom. Och det, vi är så rädda, för vi är en luthersk kyrka och mm. vi är så rädda att, att liksom lägga för stor vikt vid görandet, för det är inte, liksom, det är inte våra handlingar som är... är det viktiga? Nej, det är det viktiga. Men samtidigt så, så påverkas vi ju själva av våra handlingar. Liksom. Och, och vi vill ju få vara med och göra. tror jag. Mm. Ja, men absolut. Jag tänker också på det här. jag ger dem evigt liv de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand och det är just då i, i det här när han säger att det är de som är hans få och lyssnar till honom och för mig har ju detta varit ett bekymmer under många många år men så läste jag en bibeltext jag kan ju inte alls komma ihåg vad det var men där det, och det, det pratades om dummen och sådär och, och där man säger då står det att men gud låter det vänta för han vill inte förlora någon och det tycker jag känns väldigt hoppfullt och särskilt då när man läser den här biten att de som tillhör mig får evigt liv och kommer aldrig gå under men att de andra är lite under en mm. ja absolut jag tänker att man får liksom koppla ihop det med texten med alla andra får och herde också på något sätt mm. um. För om den här ger lite så här exkluderande känsla så finns det ju den andra berättelsen om om herden som letar upp det sista fåret. Liksom. Och då, då får man kanske balansera det lite mot det på något sätt. Men sen tänker jag också den här söndern som jag, jag tycker väldigt mycket om, Hedersöndern, för den, den brukar alltid ge mig anledning att fundera på vem det är som bestämmer i mitt liv på något sätt. Jag vill ju väldigt gärna bestämma själv. Eh, såklart, det vill väl alla <laughs> men, mm. men sen, som kristen så har jag ändå en idé om att om jag låter Gud bestämma så blir det bättre än om jag försöker styra allting själv eh, och hur gör man det på något sätt rent praktiskt liksom? hur gör man att försöka lämna över eh, en del av styrandet eller den största delen av styrandet till Gud liksom? mm. så att, jag tycker alltid att den kommer med lite tankeställare på något sätt. Eller en så här nyttig påminnelse om att inte försöka styra allt i sitt liv, kanske. Mm. Och så tänker jag så här: på, på Jesus som, som ledare. För det, han säger att mina får lyssna lyssnat i min röst. Och jag känner dem, och de följer mig. Det finns ju mycket att fundera på. kring... Jesus ledarskap liksom det här. hade han inte sagt jag känner dem så hade det varit mycket det hade inte varit lika fin mening mina får lyssna till min röst och följer mig alltså, det hänger ju ihop på något sätt att han också att han bryr sig ja, för där kommer ju relationen fram i just det och jag känner dem Ja, som är helt avgörande liksom. ja absolut man alltså ser det ett förfärligt ledarskap de följer mig för att de kan inte göra någonting annat. Ja, eller vet inte bättre. Nej. Eller... eller vågar inte. Ja. Um. Och just det här med vågar, jag tycker på det du sa om att, att man vill bestämma själv och vem liksom leder i mitt liv. Och så. Och för mig handlar det ju ofta om att även om jag tycker att jag är frimodig och, och försöker och tänker liksom att det här är meningen och det här är Guds vilja så handlar det väldigt mycket alltså beslutet för mig handlar väldigt mycket om att våga låta Gud vara den som leder mer än vad jag gör mm. och vilket ju är, är egentligen väldigt förmätet om man tror att jag skulle ha bättre koll där ja. men, men det är ju en trygghetsgrej ja. och det är någonting som jag brottas mycket med och jag tror inte jag är helt ensam om det Nej. Så, ja. att va, Vad innebär det att verkligen våga låta Gud vara den som bestämmer helt? Ja. ja och där, nu när du sa förmätet, så tänkte jag att ibland kan jag känna också att det, kän, att det låter förmätet att säga att jag tror att Gud vill detta. Alltså, ja. <laughs> det blir också, hur vet du det? Liksom? Eller varför vill Gud något med ditt liv? Det låter ju också så här men jag tror ju det egentligen att, att Gud vill någonting med alla våra vårt liv liksom. och att vi, att vi ibland i alla fall kan få förstå vad, det är, vad den viljan är liksom. men, mm. ibland så vågar vi faktiskt lyssna ja ibland är det ganska tydligt mm. ibland är det ju också ofta är det väldigt otydligt <laughs> det är vi har lite olika tolkningsmöns så kan jag känna Gud och jag alltså men jag har inte läst samma bok, tänker jag ibland när jag pratar med honom. Nej. Men jag tänkte också vi kastade ett litet ähm, get öga på episteltexten. Ähm, och där handlar det också om ledarskap på något sätt. Liksom, äh, Petrus skriver här om hur, vi ska vara, hur man ska vara ledare för flocken på något sätt. Och så skriver han här på slutet. Var herda för den jord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslyssnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över de som kommit på er lott utan var föredömen för jorden. Det handlar väl, den här helsöndagen handlar väl också både om att, att vi vill att Gud ska vara de som styr vårt liv men också att ibland så hamnar vi i positioner där vi är ledare för andra människor och hur hanterar vi det liksom och, och då finns det ju ändå ganska fina instruktioner i i de här texterna och att vara den som som tjänar och gör det av hängivenhet och inte vinningslistnad och där finns ju också lite att liksom ransaka sig själv över på något sätt Mm. Vad det är det som styr? Ja, men absolut. Jag tänker det är så lätt att hamna i den där maktfullkomlighetsfällan. Tyvärr. Den är väldigt lockande. Men jag, jag tänker på. Det finns en film. Med, jag tror det är Jakten på Röd Oktober. Och för mig har det betydt jättemycket just de här två olika kaptenerna där. Den gamla och den nya. Och så säger den nya och så blir det så hela tiden. Varför lyssnar de på dig hela tiden? Och då säger den gamla kaptenen När det gäller då personalen Så säger han Be dem, beordra inte dem Nej Och där tänker jag ligger kärnan I jättemycket Och jag måste ju ibland tänka på det När man är fjärde dagen på konfirmandläger Och är lite trött Och lite allting ja. Att uh, be dem Hjälpa mm. till i den här lektionen beordra inte dem Nej. Nej, precis. Att inte försöka styra och ställa med människor. För då, då, då är man inte den sortens heder som, som vår förebild eh, försöker vara. Liksom. Nej, och människor slår ju, kanske lite i det tysta eller andra människor. Men ändå, människor slår ju bak ut ifall man hela tiden bådar dem och liksom använder någon form av tvång. Ja. Så är det ju. Ja jag läste lite grann om makt innan i veckan för vi pratade ju om det i ungdomsgruppen mm. och då stod det bland annat att någon hade skrivit att verklig makt är när man kan påverka människors vilja och inte bara vad de gör alltså att man kan försöka bestämma över människor och tvinga dem att göra olika saker men verklig makt är ju när man får människor att vilja göra någonting mm. själva och jag tänker att, att Jesus är väldigt mycket den sortens ledare på något sätt, som försöker påverka vår vilja att göra gott, som inte tvingar utan inbjuder att följa honom liksom. han tvättar sina lärjungars fötter mm. och sen så säger han, nu har jag gett er det här som exempel, han säger inte liksom, ner på knä och tvätta varandras fötter, utan han visar och sen så får man lov att följa Ja, och förlåter också om man inte förstår eller inte klarar av det helt det han liksom försöker få oss att faktiskt se och vilja. Och jag mm. tänker att det är också en stor del av av ledarskap. Att ha, ha en förståelse för människors brister och litenhet och de fel man gör. Mm. Ja, precis. Du sa om det här med modet innan. Liksom. Att ledarskap kan ju också vara att få folk att våga. Mm. Trots sina egna känslor av litenhet eller vad det nu är. Mm. Men om man tittar på andra ångångens evangelietext med, med tanke på att vi pratar om det här att det känns lite att de som känner, alltså jag känner de känner min röst och de följer mig. Men om man läser faktiskt en annan del av Johannes evangeliet så står det ju också att jag har också andra får som inte hör till den här follan, också de måste jag leda och de ska lyssna till min röst och det ska bli en jord och en herde. Där kommer hela missionsbudskapet in kan jag känna. Jag tycker det är rätt skönt. Mm. För ibland känns det lite som att man. När man bara håller sig i sin egen jord med sina egna så att säga, får kamrater som man för det är tryggare och lättare. För man har ändå någon form av gemensam grund. Mm. Vilket gör att man kanske inte alltid är så lyhörd för de andra fåren. Nej, det är sant. Det är lite så, det är lite uppstyckt hela den här, liksom, för Jesus pratar massor om får och hedar. Och, och det fortsätter texten också om man eh, har möjlighet att kika i, i Bibeln hur den fortsätter. de tio följande verserna så pratar han ännu mer om eh, att han är messias och, och sådär. Det, den är lite, jag tror att man har huggit av texten där för att den blir ännu mer antisemitisk efteråt. Mm. Eh, och, och det passar kanske inte att läsa upp i ett kyrkorum det fattar jag också men, men som predik och predikoförberedelse kan man kanske ändå kika på fortsättningen för det finns lite mer om, om om vem Jesus säger sig vara för jag tänker att det är också det som den här texten handlar om liksom vem, vem tror vi att Jesus är alltså han pratar om att han och fadern är ett liksom. det, vad betyder det och ja, de frågar ju först om han är messias och han, jag, tycker han, han svarar inte, jag tycker han glider lite på den frågan. Han säger att hans gärningar talar för honom och, och sen så kommer då detta att jag och fadern är ett. Och det tolkar jag som att han är mer än bara Messias. Men jag kanske jag är inte helt. Ja, Men det blir väl också en slags öppning att fundera över vem är vem är Jesus för mig. Mm. Men jag tycker det är intressant intressant just jag och fadern är ett. Och, och när det då finns ett antisemitiskt drag i hela den här texten som jag inte beskyller Jesus för men det är ju med Johannes då utifrån mm. som du nämnde innan den kontext han lever i. Men jag menar fadern är ju hela om man ser gamla testamentet och även bitar i nya liksom Israels gud. Så det, är så, det blir så konstigt den här antisemitiska biten när man tar så stort avstånd från det som faktiskt är grunden till till, till ens eget ju. Ja. ja. Det går inte riktigt ihop. Nu. Nej, det blir jättekonstigt. Mm. Ja, känner du så här efter att vi nu har pratat om den här texten en stund känner du att det här är en text som eh, ger dig något att leva av? liksom? <laughs> är det, är, den, är ja. det här en text som inspirerar eller är det bara ett usch En uh, att Kanske inte så mycket texten utan delar av de olika texterna och i samtalet kan man väl ändå just den här tryggheten så, som vi pratar om. Det här med att även om man inte är ett av fåren så, så, så finns det ändå en plats där och att det är större. Mm. Vi kan säga så. Jag är ju glad att jag inte ska predika hela söndagen med den här texten. Nej, lite så är jag. Jag ska ju det men, ja. jag, men jag, jag känner även om vi har, har liksom grävt i den nu så känner jag att det, är, det, är, det här är någon sån text man kanske måste läsa ännu mer om eller den, den talar inte jättetydligt till mig Nej. så kan jag säga så den, jag får nog eh, rota ännu mer i den Johannes är ju lite otacksam på något sätt det är inte så mycket berättelser och så det är, det är mycket så här uttalanden och mycket dialog och mycket som är så här en mening som eh, väger jättetungt liksom. Och ska innehålla så mycket. Och stundom är ju lite provocerande just med sina uttalanden. Ja, också det. Mm. Jag är väldigt ofta. Det kanske är det som får bli fridikan på något sätt. Det kanske får bli provocerande på något sätt. Får ja. Ja. Nu har vi i alla fall kommit igång. Tack så mycket, Sila. Tack själv. Lyssna gärna på fler avsnitt av Tolkning pågår. Du finner oss via tolkningpagar.blogspot.se